На ластовку Забіла чекав довго. Кобзар Тараса Шевченка вже розійшовся по всій Росії та Україні. Мало не всі газети Петербурга і Москви відгукнулися на нього рецензіями. А от альманаху нема. І ніякої звістки, ніяких відомостей про ту затримку. Відвідуючи Качанівку, Забіла перепитував у Григорія Тарновського – який часто бував у Петербурзі, чи не чув він щось про український альманах, який підготував Євен Грибінка. Та той нічого не знав. Уже й 1841 рік пішов. Забіло перестав ізгадувати про вірші надіслані грибінці до альманаху. Поет мерз у своїй погано натопленій хаті. Дров було обмаль, а весна була холодна. Він одягав довгий кожух, валянки, козацьку шапку і йшов заради розваги малювати пейзажі. З приємністю згадував свого вчителя малювання капітона Павлова, досвідченого художника, який у 1815 році закінчив Петербурзьку академію мистецтва. Сам добре малював і викладав малювання в Ніжинській гімназії. Багато зусиль, Віддавав досвідчений педагог, аби проявилися здібності учнів. Це були уроки з теорії малювання і малювання з натури, і прогулянки берегами остра з бесідами про те, що повинен бачити художник. Саме капітон Павлов перший помітив неби якихось домалювання у Аполлона Мокрицького. Учні розбрилися по світу а Павлов перейшов викладати малярство до Київського університету. Ну, вчитель, може, і забув Віктора, бо той не договчився і не виявляв великих здібностей у малюванні. Зате Забіла завжди згадував учителя. Уроки малювання запам'яталися на все життя. Стільки в них було нового, незнайомого і цікавого. Тільки ні олівців, ні фарб у достатній кількості Віктор не мав. Пробував сам заварювати фарби на конопляній олії, та бракувало досвіду. Придбати ж можна було дещо в борзні, тому й подався у повітове місто. Перш ніж йти до знайомих малярів, завернув на поштову станцію. Власник поштової станції простягнув за білі невеликого пакуночка з соргучевими печатками. Ще й сказав, що лежить уже давно. Віктор зірвав печатку і обгортку. Невелика, новенька книжечка, Ще пахла друкарською фарбою. «Ластовка», – прочитав Забіла. Сочинення на малоросійському язикі Господ Лівка Боровіковського, Євгенія Грибінки, Грицька Основ'яненка, Віктора Забіли, Івана Котляревського, Кореницкого, Пантелеймона Кулеша, Мартовицкого, Петра Писаревского, Афанасия Чужбинского, Тараса Шевченко, Стецка Шереперы и других. Повести и рассказы: некоторые народные малороссийские песни, поговорки, пословицы, стихотворения и сказки собрал Евген Гребинко. На швытку погортав Стуренке. І від хвилювання не знайшов своїх віршів. Заховав під кожуха книжечку і, забувши про фарби, поїхав додому. Дома уважніше роздивлявся і читав альманах. Ось і його голуб. Тільки без шести рядочків хтось викинув. Тут і пісня була, і повіяли вітри буйні. Радів поет, що нарешті і його вірші визнали за твори, які можна усім людям показати. Прочитав переднє слово Грибінки. Так собі до земляків. Хвалить побратим братим Полтавську губернію. Не Чернігівську. Та хто його розбере, де кінчається Чернігівська і починається Полтавська, коли люди скрізь однакові – українці, кріпаки-селяни та зрідка вільні козаки – а борзнянський повіт стоїть на межі між губерніями, і все оте можна віднести до борзнянщини. І степи, і ліси, і сади, і байраки, і щуки, і карасі, і вишні, і черешні, і усякі напитки, і воли, і добрі коні, і добрі люди, усе є, усього багатсько. А тих, мовляв, дівчат та молодиць, не проти ночі згадуючи. Ох, бодай їх». Досі з думки не йдуть. Одну описав покійний Котляревський. Наталку Полтавку. Весь світ звеселив. Усі і наші, і москалі, і німці, і турки не нахваляться. Спасибі, говорять.